Книга про хліб Як перестріляють, візьмеш Марії хлопця і підете перевернете на довгі конюшину. Я покосив її вчора, і хіба вони дадуть довести до потя? А я піду на сходку, чогось знов десятник загадував. Знов якась контрибуція, грім би їх побив. Та не борись на тій сходці». «Не барися на сходці! Добре тобі казати, не барися! Там тобі, як зачнуть крутити голову, мусиш же боронитися!» У полудень стріляти перестали. Марія бере вила і йде з Лавріном обертати конюшину. Дорогою через поля суне довжелезний обоз. Спереду кілька кінотників везуть червоний прапор». На возах лежать і сидять люди. Розхристані сорочки, загорілі волохаті груди, немиті лиця, чорні брудні руки. Грає ручна гармонія і хриплий високий голос виспівує. «Ех, Україна, да хлібородная!» Марія і Лаврін перевертають покоси. Вершники з червоним прапором наближаються, рівняються з нею. «Ех, бабка, хорош клевер, подавай сюди! Ребята, за роботу!» Марія стала і витріщила очі. Сотня ребят сипнула на Маріїне поле і з та метушнею рвали, розкидали і топтали кіньми покоси. «Господоньку, що це твориться? Що то за люди приїхали?» «Молчи, бабка, тепер советська власть, не байся, товариш Ленин, все заплатить!» «Он тебе всю помещицьку землю отдала, ти кричиш!» «Але ж ви не татари! Нащо ж розкидати, топтати?» «Молчи, старе, це війна!» Марія дивиться, як твориться війна. «З ким, люди, війна?» Покоси зникли. Обоз понапихав вози конюшиною і з гармидером потягнувся далі. «Підемо синку додому». «Висушили конюшину і без нас». Ленін заплатить Марія і Лаврін пішли додому Ввечері вернувся зі сходки корні Ну що там, питає Марія Бить тебе, сила Божа Прийдеться віддати корову Як то? Кому? Та кому ж, совєтська власть Півдня, сукін син, говорив І поголосувати за розв'язку. Нам записали корову «А чому ж ти не боронив? Ага, вборониш! Чорта два вборониш!» Марія оповідає за конюшину. «Як забрали? Всю?» «Та ж не може бути!» – кричить Корній. «Не всю розтермусили і втоптали в землю!» «От тобі й власть!» – недурно до неї пристав наш Максим. «Там видно всі такі господарі. Чому ж ти нічого не казала? А чому ж ти нічого не казав за корову?» Мовчать. Що казати? Починає Лаврін. А я казав, що Україна ліпша. Були петлюрівці. Ой, мовчити мені з тими петлюрівцями. Також вояки. Воювали, воювали. І піддалися банді Шарпатюх. Трабуло строгий режим і все. А то оголошення щодня. Ні, он не оголошують, а деруть. Через кілька днів Десяцькі заказали по селі Вести на мобілізацію коні. Подуріли чи що? Тож це грабунок. Заберуть коні. Чим засіємо поля? Хто ж так робить? Що будуть жерти після? Немав часу старий розважати. Скорше веди свої коні. Совєтська влада потребує їх. Думає Корній. Вести? Як хто не поведе, буде післано вояків-червоноармійців... І не тільки заберуть коні, а і все, що вважатимуть за потрібне. Це не жарти. Що їм таким, шарпатюгам? Нічого не зробиш, треба вести. Прощайте, мої коники. Довго вас хоронив, плекав. Послужили ви мені, а тепер заберуть. І хто знає, яка нова революція заморить вас голодною смертю. Сів Корній на коня і повів. Комісія довго не заглядала в зуби, відв'язали одного коня, дали кусник паперу і до побачення. Більше тебе не треба.